فالحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وخير المرسلين ان دعى ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحل عقده من لساني يفقهوا قولي قراءه الاية مفهوم زين زين قل قل يا İnsan, şeytan və sesələrin özünə necə dəhv edərdir? Kəlbizdir ki, göcəcənin bəhrəti, göcəl əməldir və və allah, ki, və də Allah-u səhəndə duran kəlbizdir ki, İnnəl-ləzînə əmənu və ləzînə həcəru və cəhədu fəy tədililləh Allah. allah buyurur ki, o kəsdər ki, iman edənlər və nüccət edənlər və cihad edirlər və uşaqlar məhbundan sonra o kimsələr Allahın rəhmətini umarlar. Yəni, Allah səhvəlsə Allahın rəhmətini ummaqı salih əməldən soru elədir, salih əməldən soruya zəhvəlsədir. Yəni, əməlsiz Allahın rəhmətini umma üzvündür. Yaxşı əməl işlə, ondan səhvəlsə və Həlçəyindir. Həlçəyindir. Həlçə Allah səhvəlsə və zəhvəlsə bağışləndir. Hər ki, başqa bir ayədə Allah səhvəlsə buyurur ki, Hümme inna rabdaka lilləzīna həcəru min bağdına hütunur. Hümme cəhədu və sabaru inna rabdaka min bağdı hələ vəhürür rəhîm. Bu ayəcədə Allah-u səhədə buyur ki, Sərəcəni Rabbin yani hicrət edənlər, çəkinlər, düşənlər, təbri edənlər, Allah-u səhədə yoldur inşəllər. Tüm bu kullar üçün, bu aməllerden qafur rəhimdir, yəni günahları bağışlayandır. Yəni, bu aydı də Allah s.ə. Allah s.ə. öz qafur rəhim kismətini salihəməllərdən sonra istifət Sonra, şəx, burada istifətləri dəyişib, edil, insan öz nəhzində mübazirə atanmaq üçün keçir başqa və O yolda ki, Allah s.ə.v. Allah s.ə.v. hədislərində gələn, şirkətli həzikləri elək ki, şəxsədən edir ki, yəni insan gərək vaizlərlə yatan çıxatmasın. Ümumiyyətlə, hər bir insanda insan elək ya şeytan Allah subhanısa allahın rəhməti ilə insanın qəribində məhkət alır, ya da görürsən ki, Allah subhanısa allahın əzabı ilə insanın qəribində alır. Görsən, ya rəhmət tərəfi üstünü təşkil edir, ya da əzab tərəfi ünsün təşkil eləyir. Ona görə şeyx El-Müsem indi ki kim baxsa, onun ürəyində hansı tərəf çoxdur, onun elə bir şey əşqinə olan hədisləri, əsərləri, ailələri çox olsun. Əgər bir insan gəlbində Allahın rəhmətini çox həssən axı, hastanəyib o insan kiminsə adlı-ismi Allah rəhmət olsun hətta çox uxumalıdır. Bu bir tərəfi çox olsa. Və o insan da əgər dərbində Büyüksüzdüyü varsa, Allah Subhatı Ağlanın hücud ülləsi barisində, Allah Subhatı Ağlanın hər şey qadil olması barisində, Allah Subhatı Ağlanın zəhməti barisində olan hədsləri çox oxsun ki, o insanın ürəyində bir əzaləsi, nizam, tərəzi yaratsın. Sonra burada əsəl vaxt edən əsərlə başlayır. Şəhəllə həsələ başlayın, yana ki, Nəraqə tabiyyil buka Qarə əxat əyyət rəhəm üçün nərim ələyələyə və ələyəl Qarədik illə ki, ya Həsən, deyək Səni deyir, biz deyir, və görüb ki, şüha alıyıqa Və Həsən vəzirə deyir ki, Qorkuram ki, Allah s.ə.və mənəzəyə odasın və bir daha məni xatırlamasın Və kəni yəkulu, inə əqvəm və Həsən vəzirəmiş olaydı, deyək ki, inə əqvəmən Allahdalla barizsiz olan xam xəyalları onları aldıqdır. Hətta xərə dünya dünyada qeyri tövbətin və hətta bir onlardan birini ölüm gəlir çoxanda dünyadan çıxanda əlimə uç tövbəsiz bir dünyadan getirdilər. Amma ki, e, onlardan sonra çıxanda onlar deyirlər ki, Yəquli əhəduhum inni vəqsinə Allah məbirəttəyir və deyirdi ki, mən deyir öz və bümə gözəl zənn edirəm. <gülüyor> <nost> <Gülüyor> wie, o insan yalan deyir, sanki deyir ki لو حق لو احسن الظن بربه دي لاحسن العمل. Əl-Əunsar Rabbivarisinə gözəl zəmnətfədir. Şək yox ki əməlləri də gözəldir ibadət. Sonra illaki ya Abəcəid, keyf nasna jənəse əqvamin yəxrifununa hətta təkad qəlubuna təsif. Və dil illaki ya Abəcəid. onun nə Hı, üniyyətləyir. Yələ, ya və səyid, niyə, niyə deyil? Elə sən yavva gəlir, yürəbəz insanların yanına gedirir, otururlar, o belə ahirətdən daşırlar ki, belə şeylər daşırlar ki, adamın yüreği sıxılır. Adamın yüreği sıxılır və başqalarının yanına gedirir, onlar o gözəl şeylər daşırlar. Adamın yüreği yüreğəsidir. Və köş qadil onlara deyir ki, Bələ insanların yanına gəlir, ürəyini sıqla sıqla gedir, ahirimizin cənnəsi çıxması, onun insanların yanına gedir, ürəyimizi rahatlaşa-rahatlaşa gedir, cəhəlləmə sıqla əsas, yaxşıdır. Peyğəmələr s.ə.m. bir həzifə deyir ki, əgər ki, kafir, Allah s.ə.m. yanda olan rəhməti bilsəydir, deyədik ki, rəhmətin cəbirliyin, rəhmətin əzəmətin bilsəydir, deyədik ki, mən Cənlətə səyləyəm. Elə cənləyəyəm. Və əgər müəmmin də Allah-u səhətə yarında olan bir ətabi bilseydir, necsi ki, yəni Allah-u səhətə rəhləsində əmdini təsəyir. Ona görə insan həmşə çalışmalıdır ki, iki, iki tərəfə də kiri versin, iki tərəfi də oxusun. Sonra şəx Buda həzsləri gətirir. Bir səniq Rasulullah s.a.v Nəbi Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "İcab rəcəl yoməl qiyam qeyl qasın nar və bilə təşniməcələ qiyamət günüdür. Cəhənnəm oduna atılır və həmin insan nə ki dünyaday ikən əşyəyə məmun başa bağlayanda qurban O insan də elə cəhənnəmin içində bir qurbanıdır və cənnə məhluqun qirənc soruşlar ki, ya falan çəşid, bir burda, bir burda, fə burda nə işin var axı Bizə yaxşılığa əmr edirdim, bizə çisdikdən çəkindirirdim Həmin insan qayda deyir ki Mən deyir, sizə yaxşılığa əmr edirdim Amma özüm deyir, onları həyata keçirmir dəmdir Sizi çisəməllərdən çəkindirirdim Amma özüm o pis günahları işləyirdim <coughs> Pis günahları işləyirdim Sonra başqa bir hərslə Allah Əzabına deva etdiyən hərslərdən bir də Peyğəmbər s.a.v. deyir ki Meyrat gecesi bir, bir grup kövümün yanından geçtim. Bir grup kövümün geçtim ve onların bir temiz bir karnağlarla karnağlarla ağızdan sıvcırızlardı. Ve soruştum ki cebaleye salınan bunlar şimdi mencidi ki bunlar dünyadayken və verən kimsələrdir. Sonra abicə bu ayanı otuyur, vahım yetirilməliklər, əfələyi atırın. Onlar bir kitab uçurlar, məlumatı üçünlərindir. Sonra başqa bir həssə, bir-bir qrup bir insanı yanından keçsin və həmin insanlar mixtən ya dəmirdən zırnaqları var idi və bu dəmirdən zırnaqları ilə öz yüzlərini, səhbərini, sinələrini cırıb dağıdırdılar. Və soruşsun, bunlar kimlərdir? Deyilər ki, bunlar insanların ələ bir nəaltıqları barəsində danışanlar. danışanlar. Sonra Deyil ki, Yorada keçdikdən sonra qabağımıza kim küsür? Qabağımıza hikayib küsür. Gördüm ki, hikayib kirlə oturub, Cebrail e ki, ey Cebrail, mükailəm nə olur, niyə belə olsun və cəbvəli ilə səhəndə qaribsədir ki, Allah səhəndəmi yaradandan bəri mükailəm ilgünməyir. Mükailəm, atı mənə idi? Tədiyyət üçünə baxan mənə. Tədiyyət üçünə baxan mənə. Malik, atı mənə idi? Səndəm mənə. Cəhəndəm mənə. İstafiləm, yoxdur. Ölüm mələk var, ümmətlə, Əzrail, nədir ki, Yəhidlərin sablandı gəlir. Yəni, amma İstranda, ümmətlə, hədislərdə də nəsə keçərsə belə bir hədislə ki, Əzrail o, Əzrailiyyətdən qalmaz, Əzrailiyyətdən nəql olunmuş hədislərdə olan birinlə, birinlə birinlik elə rəvaydır. Yəni ki, ki, mən ki, cəlqət belə edir, istim ki, rəvaydır. Amma İstranda, nədir, Əzrail adı, Yoxdur, ölüm mələkdə. Və niyə görə Şəxlərin həziflə faydalarından gətirir ki, niyə görə məhz həzifdə deyir, mükail keçir. Kim deyə? <gülüyor> demiş ki, yox, öyle şey demiş. Yaxaq ki, niyə görə məhz bir mükail keçirsə, canlısı odur ki, cavabı da odur ki, çünki deyir, mükail, Təbiət məlayimdir və təbiətdə o qədər gözəl mənzərələr olur ki, o qədər gözəlliklər zəl olur ki, yəni insan insan ağlına baxanda, insan gözünə baxanda insan hətta o təbiət varlıqetləri dəyi bilə zəl bilmir. İngilcəni, alniyəni, başqınlar, dənizlər, göllər də çox zəvadir. Və bir bunların yanında deyir, elə bunlar bizə görə həddən artıq böyükdür. Ki ağamsa də çox gözəl olur ki, baxırsan, yağlar axıb əriyir qar arasında. Qulların yanında gör, deyil, cehennəm ki şiddətidir ki, müsaidir, onu görəndədir, asıldir, ondan sonra də üçünləyib. Sonra, Peygamber sallallahu aleyhissaləm buyurur ki, yu'tə bi'ən əmə əhl-i dünyə bin əhl-i ləf. İyamət dünyadaykən, Şəhənnəmli olan kimsənin dünyada isə xoş bir həyat sürən, amma kafir olur. ya ola bir kimələ büsəlman olur, Allah s.a. aşı ola büsəlman olur. Amma dünya həyatını Allah s.a. necə lazımdır ona verir, neymək gəlsən, və dövlət pərəsən. O insanı gətirəcəklər, bir dəfə ki, şəhənnəmin üçün salacaqlar, bir dəfə ki, salıb salacaqlar. Çardacaqlar və ona sorucacaqlar ki, ey adam olma, ümcadırkən heç bir qabağına yaxşılıq, gəzəllik çıxır, bizə ki, yox, vallahi yaradz, heç bir şey görmək. Yəni, əzabı şiddəsindən heçmiş həyatını yazından çardacaq. Aydın dir, adıqlar. İnsan görürsən ki, gəzəl həyatı yaşıdır, yaşıdır, yaşıdır, yaşıdır. Ömrünün axılında elə bir dəniz kəsilmir, elə bir dəniz kəsilmirə rastlaşır ki, hər şey görürsən ki, onu durdurmanı gəlir. A, bu da ona bənzəyən bir şeydir. Sonra deyir ki, gətirəcəklər, <coughs> dünyadaykən həm kibdəsi, ən əzablı həyat yaşanmış cübdəninə təxnili gətirəcəklər. Ona da bir dəfə cübdəcəklər, salıq çıxartacaqlar və həmin insana deyəklər ki, ey adamın var, heç sənə dünyad dünyadaykən qabağına bir əlçəxini çıxır, həmin adam nə deyəcək? Bizə yox, yaradır. Həmin kibdənin əlçəxini görmək. Yani Allah qəta va o elə gözəlliyi fizətindən insan hər bir, her bir, Sonra, ki, her bir -i -i şey undaca. Hər bir şey undaca. Cəhniyisi də Sonra sevamdan sorğulalı isə nə ki hər bir sərfəş elə bir şey haramdır ümmetlə hədisdə Yəni, burada nəzərdə tutunuz Şərab içmək, şərab içmək ki وَاِنَّا عَلَى اللّٰهِ عَزَّوَ جَلَّ اَحْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ اَنْ يُشْرَبُ الْمُسْكِرَ اَنْ Və Allah sülhata və üzərinə şəhs ki kim dünyada şərab kərdə şərab, kərdə, şərab kərdə, Cəhənnəmdə suynət-il xabəl diyyən bir şey var, ondan ona çıksın, ondan ona çıksın, suynət-il <coughs> xabəl bu da hədislər çoxdur, vardır. Yəni, bir hədisi gəlir ki, araqa hinnə, cəhənnəm əhinnin kəridir, bir hədisi gəlir ki, cəhənnəmdə yalan bir qarınların sərçindən axan qarın bir insudur, Başka biləcə geldi ki, ümumi gəlir ki, usara əhrinlə, usara ta, ətərə ərəbinlə tıxmaq deməkdir. Usara, yəni tıxınmış və ya yani, təxınla biləməyə gəlir. Yəni, on elə bir nəmə o elə tıxınmı deyil, yəni nəyini deyil, o bir şeydir yəni. Sonra, bax, həlçikləri demişdir ki, ki məslə, yani içki barəkdə olan həlçiklərdə, Görürsəm ki, şəxilər görü dedik ki, ağrını başla alınan şeylərdən bir də nədir? Nəsələcək. Ağrıq, o, münsiri. Və münsidir, insana əyətlər düzgün seçim seçməyə qoymur. Sinəsəndə o anda, o anda düzgün seçim seçməyə qoymur. Və insan görürsəm ki, ağrının başından alır, uzun mütkətlə almasına yəngən bir mütkət alır. <gülüyor> en məsəfədə getsəndə, cahiliyənin həyatı Böyürsən ki, yəni musik, siz keçmir, hələ baxırsan musiqi, marşıqı geyirsən musiqi, bariçıqa geyirsən musiqi, iləhətlərlər, hələt telefonları, hələt, uvalı qoyub musiqi. Bu, insan istəyir, təmək, insan həyatında öz mənfi hənsirini göstərir. Hətta maşınlar görürsən ki, devlər avaliyalı, hələtlərin həni görürsən ki, elə musikini. Qoyurlar musiqiini və xod verilə, insan hənsirən artıq çoxur, Və cəşəndə nəyiniyir? Sürəsi artırır. Sürəsi də artırır. Bir babaca, siyolarda sonra yoruşdurabilməyi görəm, gedir, nəsə olur, yəni. Sonra bir Əbu Zədən gələn Əstəfiyyəndə sallallahu aleyhi ve sələm buyurur ki, İnniyə əra mələ kərun Mən deyir, gün görmədiklərinizi görrəm, mən sizin eşitmədiklərinizi eşitirəm, Əgər deyir, siz mən bilərməri bilsəydiniz, çox ağlayardır az gider de vaallah televiz dersin bir am sürur he ya saattan sağından mı yasintan he şey biliniz al bilmezsin böyle parasın söyleacağız bir kö bir bana çıkıyor orada y bana a ya allah sağalı ya va eder biz abu güzel hemkes iyi diğer ki vallahi hep nemedit heme girsin sana saş gidiyi Sivaha cələyəcələyəcəl və qüviyyib dəyəyəyəyəm. Yəməh qalib dəyəyəyəyəyəyəyəm. Sonra, burdan hədəs gəlir. Hicad r.ə.qələ qıyırır ki, xərəcəməə Rasulullah s.ə.v. ilə Tədib-i Nüad mühənətə i Nüad öləndə, dünyasını qayşəndə onu afardır ki, baxdırmağa. Salallahu alayhi Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem vujudiyə qəbdəhi və peyğəmbər sallallahu alayhi <gülüyor> ve sellem ona cavab verməsindən sonra və qəbrinə qoyulandan sonra üstün gəldik 1 min sonra biz peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem təşəkkür etdik. Vaşallahu an Allah deməyə biz də gördük peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem təşəkkür biz də etdik. Sonra peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem təşəkkür etdirib biz və soruşlu qiyar açıq, Allah, niyə görə təşkil gətirdin, niyə görə təşkil gətirdin? Deyil ki, bu salih insanın bir qəbri bir onu tutur və mən qədə de bir təşkil gətirdin və Allah tutaq var, onu elək ki, qəbirin açıq. Bu ədrin kimliyyətli bəzi anilərdə etləşir, kimlər ki, şəhiddir, deyirlər ki, yəni insan Əməlindən asılı olmuyor nə qədər yaxşı insan olsa, insan o bir an olur, bir anlıq əzad olur, yəni. Hürq laxı dələdir. Bu, bəzləri deyir ki, gəlç xüqlüsünü, bəzləri deyir, yəni, başqa cür onu deyir ki, Allah xüqlət alır. Və səhəd ibn-i elə bir şəhabı ki, səhəd ibn-i məzi təzilətlərindən gəlir ki, səhəd ibn-i məzi təzilətlərindən Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləmiz canı sıxılır. Canı sıxılır ki, ənsarlar, mühacirlər aldır və necə gəlirlər, elə Mədini əhli o mədə hazır deyil. Çəkinir Mədini əhli cəmasına dinləkdir, əmkənir sizdə bizinə çıxar. Və tədir nümazda oda başı olur, qayda deyil ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləmə, deyib, biz sene insanın gözünün nə, dediyi kimi deyən deyirik deyirik insan işte. insanın gözünün nə demiş deyirik hə? hə, deyilə deyirik deyirik sən geyir, Allah'ınla ətraf edirik, çözülüşərsiniz amma səhə bir gün vazibirik biz Allah sənə kəmək bir biz dənə dolunca gəlirik yəni Ölmədikən, yəni ölmə belə keçməyə, hansıdır. da Peyğəmbəq, Allahın ixsələn səd-i limmazə fəziyyətü və səhbəyir ki, ixsəlcə bir ərz-i rəhməndir, ində nəmətə səd Və Allah səhbətə olan ərz-i deyil, səd-i limmazə öləndə deyil. şeyx burada gətirilmək istəyir ki, yəni görsən ki, yəni hər salih insana belə görsən, əzab olur ya yani. Və bəzi insanlar Allah s.ə. rəhmətdən o qədə işitirlər ki, o qədə işitirlər ki, o qədə işitirlər ki, ətta insan yəni, onların ağzına eşitəndə bu sözləri heç ki, heç və heç kirləşirəncə Allah s.ə. heç vaxt heç mənzal vermirəcəm. Amma dünyadaykən Allah s.ə. alanıq, insanların günahlarına görə elədiklərinə baxanda, göz ki, nə qədər uşaqlar ölür, nə qədər böyüklər ölür. İnsanlar görsən, el-kinahlarına görə başlarına nə bir sübətlər gəlir. Yəni, Allah sışanatı alanı olduğu kimi qarmağa baxınlar. Gələn, salam da qalsın, inşallah, gələn dərsinizə. Allahü və səlləm alə Nəbi ilə